Навіть засміялась, показуючи, яку шаль Іван привіз у подарунок, ніби молодій, і на плечі накинути совісно. Микола жартома став упевняти, що індійська шаль дуже личитиме їй. Запитав потім, «А як тут ваша майбутня невісточка, мамо?» Материне обличчя похмарилось, сникла невісточка. Як поїхала тоді до міста, то більше й не поверталась. Громом з ясного неба пролунала для Миколи ця звістка. Стояв приголомшений серед двору, брови насунулись на очі, мовчав. Потім сказав глухо з гірким жартом «Що ж ви, мамо, не вберегли її?» «Це, сину, тобі треба було берегти», – відповіла мати серйозно. Дала вмитися синові з дороги, осмалений повернувся з степів, шкіра на плечах і грудях аж жавріється. Доки натиравчись тим рушником своє мускулясте тіло, Баглаїха все дивилась на нього. Такий виріс красень, вродливець. Старший рудий, витрішкуватий, навіть очі з рудизною. А в цього так і б'ють блакиттю з-під чорних, Густих, як і в батька брів. У вашого Миколи, чує іноді, очі, но просто небо. Тільки часто чомусь те небо з присмотком. Рівний ніс з тонкими ніздрями. Вони теж, як і в батька, щоразу нервово посіпуються, коли син чимось схвильований. Все батькове, і очі, і брови, і постава, як би оце порадувався батько, так і не побачив сина. Безвісти пропав. Тільки для неї він ніколи не буде безвісти. А де той солдат, що перший почув, коли воно в окопчику запищало? Живий чи десь у братській могилі лежить? Хоч і засмученого звісткою, мати все ж приохотила Миколу сісти до столу на підобідок. А щоб якось утішити сина, сказала, що вже вся зачіплянка знає, чого його викликано. Недаром виходить тут з Олексою, мудруючи, креслили свої ватмани. Чогось таки варті їхні димолови. «Замучились, мамо. Легше стіну пробити», – буркнув син. Багла їх оце аж розсердило. «А ти налегке сподівався?» запитала суворо. Тільки якийсь бакай одразу й ноша вішати. Ану, візьми лишень себе в руки. Легко в житті ніщо не дається. Пора боже знати. І відчитала, показала характер. Дякую за моральну підтримку, похмуро всміхнувся син. Посьорпав борщу, щепнув пирога і одразу ж із двору. Солома на його ровій хаті час від часу злилась. Скипілася в єдину землисту масу. Порожньо в дворі, тільки груші рукавиці самотньо нікому не потрібно висять. Біля саги постояв. Дітлашня на мілкому вибулькувала. По сліпучому плесу плавав гумовий слоник з цвіночками. Індійський сувенір. Бережком змагаються в стрибках жабенята. Ці змалілі нащадки мамонтів. Ще далі вийшов. На кучугури подивився. Ніде нема. Так порожньо, порожньо навкруги, І стежечка, де ти ходила, колючим терном поросла. Течуть у мареві кучугури, Молоча, рудіє, такий гіркий, що його й кози не їдять. Потужно димують заводи, зробили небо кудлатим, бурооранжевим, чорні силуети домен, місто нагірне з вежами. Дух титанізму панує тут. Літаки гуркочуть десь високо-високо. І знову накотилось на багла те, що давно вже не накочувалось. Оце якась невловима тривожність світу, полігонність цього. Навіть у розвихраній сліпучості сонця почувалось щось ніби тривожне. Ми, моволі, навертались на думку. Що буде з нами? З людьми, з заводами, з соборами? Що буде з тобою, родий молодчаю. Зайшов потім до Олекси. Той ще не повернувся з роботи. Такий день... Прикрість за прикрістю опинився в Орляченка Ромця збирається в мандри, ніби таки дають йому туристську. Поїде подивитись, як вони свої собори бережуть. Може, десь органну музику послухає. В соборах, це кажуть, виходить грандіозно. А знаєш, Микольцю, як болгари сталеварів називають? Огнярі сила. Про єльку розмову Орляченко не порушував. Вистачило такту Мовчки зіграли партію в шахи Тим часом і Олекса з'явився Заглядівши Миколу в Орлянченків на подвір'ї Теж завернув сюди Про що Ромця повідомив на свій манір Ось і наш фанатик одновухий Фронт пройшов Олекса вуха зберіг, А в цеху ліве осколком відпекло Ледве очі тоді йому не повипікало Після того випадку вирішив стати механіком. Захопився в співдружності з Миколою пошуками ідеальної газоочистки. «Механік в доброму гуморі. Голий череп червоніє, як спечений. Уціліле в вухо горить. Наша бере!» – звернувся з новиною до Баглая. «Не ми за директорами. Вони тепер за нами ганятимуться. А то поставили фільтр на одну піч, а інші хай собі демлять», – пояснював Ромці. «І ніхто не скаржиться». В Липецьку, як випусять жовтий дим, так кажуть, купа заяв у міськраду. А в нас звикли, мовчать. Ну, тепер треба думати, діло зрушиться. На понеділок, товариш студент, нам із проектом на заводі бути. Тільки чи знову не відфутболять, висловив сумнів Микола. Я ж давно вас нещасних учив, упевнено мовив Орлянченко. На всякого бублика антибублик потрібен. На крутійство силу антикрутійства. Крутійство то ж ціла наука. І відфутболювати ваші ідеї знайдуться такі лоби, що ну. Але супротивника треба зустрічати у всеозброєні. Він закручує, ти розкручуй. і Він розкручує, ти закручуй. Війна нервів. Вимотування тільки цим їх і можна взяти. Механік спробував пояснити, що не в тім річ, мовляв. Секретар обкому зацікавився. Товариш дібровний. Тому й заворушились На Орлянченка це теж не справило враження Відрадний факт, звичайно Що на світі є такі позитивні секретарі Прогрес у наявності, сказав він філософський Не кожен звернув би увагу на гуманну ідею винесену в умовах двох змордованих бюрократами зачеплянських диваків Хороший секретар, товариш Дібронний, нічого не скажеш І він, як відомо, навіть за собор наш заступився став бракондєрам по кирпі. Але мене ця ситуація цікава дещо в іншому плані. Чому доля того ж собору, народного архітектурного пам'ятника, повинна залежати від настрою, від персональної волі однієї особи, хай навіть і позитивної? Ви це вважаєте нормальним? Чи може це заслуговує того, щоб скомпонувати довжелезну анонімку в яке-небудь 23-те сторіччя? Як жили? Як у нас вирішувались такі справи? як багато залежує від того, з якої ноги вранці керівний товариш встав. Добре ж, що виявився наш секретар не бурбоном, а навпаки, цілком прогресивним, чулим, зворушливо справедливим. А якби трапився його антипод, діяч, вибачте, на слові «поганий»? Олексомеханік тарнув себе по лисому черепу, потім весело посварився на Орлянченка пальцем. Поганих секретарів не буває, це собі, Романе Батьковичу. «Затям і більше не пощекуй на цю тему, якщо хочеш у туристські їздити». І додав уже безцінні жарту. «З інфарктом лежить у лікарні наш секретар. Мав у центрі якісь неприємності, не за собор, звичайно. Тільки повернувся і просто з літака в лікарню». Заціпило після цього Ромці. На Миколину досить несподівану пропозицію їхати на скарабне, Орлянченко відповів відмовою «Має якісь у місті діла». А Олекса Механік зголосився охоче. Його ж мотоциклом незабаром вони й помчались туди, на природи, як сказав Белобода-син. Розділ 23. Почалася нова смуга в Єльчиному житті. І сталося це завдяки турбоці старого металурга, діда не чує вітра, як його всі тут величають, Бо ні на які вітри не зважає. В усьому свою лінію веде. Ізот Іванович сам привів Єлько до директора. Це й виявилось, знав Єльчині вовчуги. Мав із їхнім головою якісь господарські стосунки. І що документів зараз при ній не було, це його теж не збентежило. повірив. Попрацює в них офіціанткою, матиме й документи. Наступного дня Єлька вже ходила в їдальню з білою мереженою коронкою над чолом. Розносила старим людям вечерю. Тільки вечерю роздала, що й сонце не сіло, і вільна. Ці старі люди оточили потім єльку на ганку, небайдуже розпитували, розповідали про себе, не скаржачись, навіть із жартами, в яких, правда, чула зіркота. Підопічними називають нас, дочко. Справді ж, підопічні держави робітничого класу. Якби колись під парканом гинули б, а зараз бачиш у вічному санаторії».